أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتابد دين موسى عليه السلام غرض دي شارح رحمة الله ليلة علق دي شرحنا أغا مختصر صلور غرز دي اول دفعہ د یو اشکاله واردہ دویم غرض نقل دی سوال او لیغه نه جواب دریم غرض اغه بیان نقل دي یو اتراز او لیغه نه جواب څلرم ذکر کوي یو مثال لپاره دی جواب حاصل دی کلامه دا ده پروندو خبره دا ې کرکړ وه چې خبرې متواتره کې خبر دو خبرې دي یو دا مفید د لم دی پاه ده دویمه خبره دا دا چې علمې حاصله له دا ضروری او بدي ده په اوللی داوی او مقدمه بندې سوال دا را ځي س نهنم دا خبره چې خبرې متواتره دا مفید لپاره دی علم ده ولے دې وجنه چې کدا مفید لپاره دی علم وای نو نشراو خبر ور کړای دا فقط الی سلام بیا خو فکر دا و چې په دې باندې یقین او علم حاصل دی دې د دغه قتل یقیني وای او يهوديان خبر ور کړای دا په ثابت د دین د موسی عليه السلام سره نو بیا په کار داواسی کلاری و خبری متواتر مفید دیوی عیلم او دی یقین وی نو پا دی بندیم اغا یقین حسلی دلی نو بیا دین دی موسی علیه السلام و اغم انسوخی دای نا اغم جاری وی اله و مل قیاما حالان کی اغا بندی عیلم او یقین ندر اغلی تابد دین دی موسی علیه السلام نستا نو دیرغه نو اوس خبره داد نه ساره خبر ور کړی و په قتل دی عیسی علی سلام بند یوهودیانو خبر ور کړی و په تابد دین دی موسی علی سلام زکا پ دین دی موسی علی سلام کې دوی ویل چې تعظیم دی او مصحبت ذکر سویدا یوم سبت اغا اله یوم القیامه دا نو معلومه داد چې دغه دین اغا بم اله یوم القیاموی دا یولوی جماعت یهودیان یولوی اردلا ده نسوارا یولوی اردلا دا نولوی جماعت خبر ور کلائی ده حالان که دا مفید لفار دی آیلم و دی یقین نو چه دا اویده چې و هو موجی بن لی دا خبره دا خبرا دی ماتین رحمت اللہ علی سید نمالومی دی. دیرا غیل دینای حاصل دی جواب دا دا، دی صاحبا دا غدوار قولونا تیتا نقل ده ده ده پاره تواتر ممنوع ده. دا. دا مفید ده علم بو علته و کچرته. ده روایت خبر خبر متواتره وي و دا خو متواتر نده. و اول ولی نده متواتره. و ده و د قتل د عیسی علیه سلام ده پاره. با یهودیانو که شپکسان یاو کسانه. شپکسان یاو کسانه. آغا د د ده قتل ده پاره تلیوون. بیا په دی کې اکوال مختلف دی. یو قولدار دارا غلیدا چې کله دوی هغه پرې صالح سلام بندگی راچول د ایصالای سلام نه چا پیر نو دې ایصالای سلام په حوارینو کې یو کس نو هغه ته ایصالای سلام ویل چې دی ته دې ته تیاری چې تی الله رب العزت دې ما شکل او صورت هغه پتا بندې تواري کی او ته بهر ته ځکه قتل کړلایسه بیا په قیامت او جنت کې لما سره یوځه هغه ویلې ولنه کдаго مقام ته رسیدي زه بالکل دته تیار نو دې چې کله د دې د ځاین او ته نو يهودانو دغه قتل کړ شکلو صورت دی وي صالح عليه السلام او ایصالای سلام الله تعالی بر اسمانو ته پور او دویم قول دا د سنا اصل کې دایساله السلام په ملګرو کې یو منافقو هغه به جاسوسی کولا د هغه يهوديانو لپاره چې اراده د دی خلل دایساله السلام خړې و نو هغه به د لپاره راووت چې په دې باندې خبر کې چې دایساله السلام دلته موجود ده دوی خو تیار راغلي دي نو چې په دې باندې خبر کې چې دایساله السلام ستا نو هغه جاسوس څه کول راووت نو دوی ناصافي په یوه باندې حمله وکړه ایا <سؤال> یسعلی سلام الله تعالی محفوظ کړه او الله تعالی بر اسمان او تفورت او دریم قول خپل دا د جنا پدیش وګو کسانو کې دوی ولګې دل یو کس ولې دته ورسه مګه خو له دې ځان چا پیر یوشه مورته تیر کله و تاسو یو ګورې یسعلی سلام دلته موجود دا وکنه دې په دغه ځای کې سا وکنه نو کله چې دغه کس ورغی واپس راوته الله تعالی په ده بند آغا دی عیسی علی سلام شکل <سؤال> او صورت اچولم نو دوی ولګې د غفل ملګري قتل ک نو بیا روستای چې کله معلومات وکړل چې عیسی هم قتل ک خو دیمو ملګري چس کامریک یو کتل بل شوګ نو موجوده نو وی ویل چې عیسی هم قتل کړي وی دیمو ملګري چس کما د غفل ملګري قتل کړي وی نو عیسی علی سلام چس لکه قران کریم دی ذکر کړي دا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهما الله یایته نه قتل کړی نه په دار خې ځولې دا خو د دوی لپاره هغه ګډوډي راغله دا دوی مشتبه شوی دی په هغه اشتباه کې غورځېدلی دی چې دا ورک د مکمل کوي دا او هغه یې سره اعلان دا به هرکه په دغ دروی وړو تقدیراتو باندې چې تاسیس دکړه نو په دروی وړو تقدیراتو کې عدد عدد قلیل ده حد تواتر ته نه درسيدلې چې د 10 قوم خبرونه خلک کړي وي چې دی یوې تواتو توافقه اغه پکې ځبند محالوي نو د عدد قلیلره په اولو ابتدا کې دا اغه په اولو ابتدا کې دا اغه حد تواتر ته نه رسيږي کته یاته خبره دی ثابت دي د دین دي موسع اسلام خو یو لوی قوم نقل کړی يهوديانو وکړ د راته اغه موفيد دی علم دی 파روي حالانکه اغه موفيد لپاره دی علم او دی یقین نه ده نو لدین به تاسو جواب وکړي صاحبه دا ابتدا کې اگر کا متواات رووه خولیکن رشته په د توور کې ان خط راغلی ده په تواتور کې قدری ضروری دا ده چې او هو کااخې ووس هو کطرفه ه په توور کې دا لاظم ده چې په اول ک بم دغه مااتی کكثيررهوي په مع بینین ک بم جممااتی كثيروي او په آخر کې بم دغه ماات جمااتی کكثيروي نو اول ب پشان د آخروي آخر ب فشان د اول وي مابین به فشار دې طرفې نوې نو معنا دا دا چې په دغه عدد کې سره کې به کمای نه راځي په دې عدد کې سره کې به کمای نه راځي هغه که په اول قرن کې وي که په تر نساني کې که په قرن 3 کې وي نو په ټول و کې به ډیرو کسانو نقل کړی وي دلته ټیک د اول يهوديان ډیر کسانو دې دوی خبره دا حد تواتر تر رسیدله خو لیکم ورسته بیا په زمانه دې بخت نسر کې ځکه د یغه مقابله د 파رتول را جمل سیو د بغختي نثر د مخابلې د پره د اطراف بعیده و نټول یو هودیان را جمسيو نو اغه لګیدلی وو د ټول په یو ځای باندې قتل کړي وو چیرته کې یو نیم پاتسويوي موجود نه سولې دی اغه نه موجود ده نو اغه به پاتسويوي کنه نه دی پاتسوي نو شکل اغه ټول قتل سوی دی نو بیا په معبین کې په دغه تواتور کې ان قتاب راغلی ده نو چکه انقط تااتواريسي دا متوااتیر پاتې کېږ نه نو دد ووجه د اولی خبرې تواتور دا هم ممنوع نو ده ځکه پهېبار دی اول سره اوده د قلیله د کثرت ه او د دویم ات ممنوع ده ځکه په مابین کې انقطار راغلی په دی تهاتور بندې نو چکه متاتیر وونه ګې ده نو مفید په د علم هم دی کوم طرف نه بلکن په د کلان د شاري رحمت لاړ بندې ی اشکال ر اشکال دا رای چې صاحبه تاویللی چې خبر د نه سورا په قتل د ایثاله سلام اوز دغه خبر د قتل خو خوغا یهودیانو ور کړړی وو ځکه د قتل منصه اوس مګوتاسې تفسی وکهغ چا جوړه کړړی وه و د قتل منص هودیانو جوړه کړی وه او خبر د د قتل د اثال اسلام. اغا یوهودیانو ورکړیو شکل د دوه خبره دی یوهودیانو لور ته راغلي وی دل تشریح رحمت الله علی نسبته اغه نساره او تولیو او دویمه داده چې د په کلامینو کې منافعت راغی د تفتازانی رحمت الله یو دغه کتاب ده او یو تلویح لیکلی په تلویح کې لیکلیدې و خبرو النصار و خبرو الیهود او دلته ویلې و اما خبرو النصار نو ظاهرا په دې کلامینو کې تنافي م لازمه شولہ په دی سوال پوښی شوئ سوال راغی اول ماتری سوال دا وکړ چې صاحب دغه قتل منشوبه يهوديانو جوړه کړی قتل یهودیانو کړیو خبر يهوديانو ور نو د قتل د عيسای السلام نو دلته خوشاره رحمت الله علیه نسبت نصارا او ته کړی راو او دویم ادا چې دیدو په کلامینو کې تنافي راغله زکه دې کلام م معلومه شولہ چه قتل د قتل خبر نصارا او شای کړل دا اول تلويح معلوماتو وې دا چې و اما خبر يهودي بي قتل عيسى عليه السلام دا خبر هغه يهوديانو شای کړل دا پتا سي بلدین جواب وکي حاصل دي جواب ده. چې اصل کې دغه قتل خبرات کله نصارا او تور رسیدل نو دغه خبره يوي تائفې هغه د نصارا و کله کوي ولا يغه دغه خبر شای کړل دا کله د توفی د نصار او ن شا سر ده و نو که نسبتې نصاره اوته کدلی چې دا هم صی ده او که نسبت ی ودیانو ته کدلی چې دا هم صی ده نو په اعتبار د حالتې اولی سره خبر شا کله ی ده په اعتبار د حالتتي ساوي سره نهه اوشا کله ده نو دلته چې نسبت نصار اووت راغلی دا په یو اعتبار بندې ده پهتل کې چې بتته ی ودیانو ته دا په بل اعتبار بندې ده للحذا څخ شو اشکال نستا. او یا اسان جواب وکاين چې دلته مجاز په لباب ده تاسو ته معلومه ده چې کلمہ مزید به معنی المجرد وي او کلمہ مجرد به معنیل نو دلته مجرد به معنی المجرد دي خبر په معنا د اخبار سره ده اصل کې تقدیر دی کلام ده شته او اما اخبار الیهود لنصارى او اما خبر النصارى تقدیر به او خو په درې حقیقت هر چې هغه خبر ور کول دي يهوديان او څه نوې راي خبر کړیو بي قطلي ايسه عليه السلام نو بنا انا لا ذلك دا غوړ کلامینم یو وغږ دی دل د تلويح او د شریعه عبارت یو سلو تنابم ختمه سول او ایشکاله معرض نشم دویم ایشکال در دي چې تا دا ویلې چې خبره متواتر دا مفید لپاره دی علم دا دا خبر زنه منم ولی ودی وجنه چې خبره واحد تا ویلې یو ک خبر درکنه دیا لېغه نرستا په طریقې د توالی او تعاقب دویم کس خبر درک بیا دریم کس سردې ته عادت ډې او یو له جماعت جوړسن نو اوس خبره تاسو چې کله یو کس خبر درک دا د یو کس خبره خبره واحد ده کنه خبره واحد دا مفید لپاره د ځوند اغه ifade د یقین نکې دویم خبر دا هم خبره واحد ده دا د ifade د زون کې ifade د یقین نکې دغه سیل اخرې إلى آخره هذه الأخبار سر أخره پوری دا راخله نو هر یو خبره واحد دا او مفید له نو لکه څنګه چې دا یو خبره واحده دا مفید زوند لپاره وو نو دا چې مجموع دا مجموعه د اخبار احاده دا مفید زوند لپاره دي ځکه چې وزم زو وزم زون, زون ازون لا یفید اليقینا ان زمام د زون زون ترداه افاده د یقین نه یو ګمان دی ګمان ته ور یوځی کړه په دې سره یقین حاصلېږي او په دې لکه نه بیا د څه تعبیر وکړي کدام ځهن ته نه رسېږي چې خبره متواتره کې دی یو یو کس خبر راغلی وي په طریقې د توالی او دا د یو یو کس خبره دا خبره واحد ده کنه نو مجموعه دا همه اخبار او حادی نو زياماته هیئتي انفرادي او دي هيئتي اجتماعي حكميوده لك اغي یو خبره واحد دنه مجموعه مخابري واحدين نو لك څنګه ته په هيئتي انفرادي او په حالتي انفرادي کې یو کس خبر درک دا مفيد یقین ده نه نو دا که چې مجموعه خبر درک دا هم مفيد لپاره دي یقین نه ده نو ماتن ولي او ولي صاحبہ چې هو هو موجب للعلم خبر متواتر دا موجب دي علم دي فارده دای دا جواب وکړه زه دا ځنه نه منم چې خبره دی انفرادي او د ټولنیز حکم یو ده زایا هم ته هيয়اتې ټولنیز په اړه بل حکم ده د هيয়اتې انفرادي په اړه بل حکم ده په هيয়اتې انفرادي کې ځوانو چې کله اجتماع راغله نو یې خلک یو کس خبر درکړي چې بغداد موجود ده فدې کې شایبه د دې و چې دا, دی دا سیوی شایبه د و چې دا دروغ خبر درکړه د دې جانب د څه دک لک خویس درېم کس خبر درک پر در دې پورې لاسو کسانو تاسو ویل چې بغداد موجود ده شلو کسانو تاسو ویل چې بغداد موجود ده نو اوسه، هغه شایبه د زونیت هغه ترنه منقطی اوس کنه پدې کې یقین راغی کنه بیا را پدې خبر او پیغام کنه چټیا نورز سر منه پخلاسی دې په مخصوصاتو تو کې مثال درته ویم یو تاردې راوخې څه هغه ډیر کمزورې وي ډیر زړه فری یو دبلوسره ملګری ک ډیالکت گزاره کین بیا دبلوسره ملګری ک خو چې کله د لشل <سؤال> تارونه <سؤال> سره یو ځای نو بیا ډیر څو یو مضبوط ځایونه تي پری کولای نو هيآت انفراد کی جوړه افده و هيآت اجتماعي کی ها قوت راغله ده نو دا ځنه منم چې د اجتماع او د انفراد حکم یو ده په اجتماع کې اغه شی وي هغه په انفراد کې نه حاصل کیږي نو کله نو حاصل <سؤال> نو <سؤال> مثلا <سؤال> معلومه فاوول کې ټیک د هر یو خبره واحد خبر او چې کله دغه ټولو خبر راغی ظنیتی احتمال د له منځلاړه یقین او قطعیت پیدا تاسو نو ماته چې دا ویلې ته هغه موجب للعلما دا هیڅ خبره کړل دا وو په دې کې نه بلې ښکار ده چې صحیح به تاسو خبره وکړه چې سم ویلې چې یو خدای مفید لپاره دی علم بل علم حاصله متواتر نه دا بدیږي دا وإذا جنمن من العلم حاصل المتواتر من بديهة وإلا لما وقع التفاوت والاختلاف لكن طالبات المقدم مثله تعل <تصفيق> دليل يقينا من القياس في الاستثنائي رفع سره و يقي خبر ادا د اذا مفيد لفراد بدهت ندر ولك بديهي وين ما بف افراد دي كي تفاوت او ما بف دي كي تشاي اختلاف حالان كي پټیروبدې هياتو کې اختلافه موجوده براهمه و اختلاف کړی دا سونیه او تشه د بت پرست سرکې دا او تفاووت په عبادت کې راغلی دا څنګه تفاووت راغلی دا لکدواب لکدو خبردين یو دا چې الواحد ونص الاسلام الواحد ونص الاسلام دام انقسم دي بلې نه دا یو دي دونی مای دا او یو دا دا اسکندری رومی دا په دنیا کې ترسوې موجود ده نو دیغه په وجود باندې علم د همبدی د زکډیرو کسانو خبر را کړی ده هو ته دهلې ولیکن ال واحد نسب الاذنام دا اجلا ده او وجود د اسکندری رومی د اخفاره دی په مابین کې تفاوت راغی کنه هو ته نو ځای راغلی دی جواب وکړه حاصل دی جواب ادارا چې دا غ اختلاف پیدا شوی ده داله وجد يا ادم الف نه ده چې دغه دغه امور ممارست څوک نه کی استعمال څوک نه کی نو د ادمه ممارسته او د ادمه استعمال دی وجنه لدې سره محبت او مین نه ني نو د دی وجنه د تا انه په دې کې او تفاوت راځي وو په دې نه او د ويا مدارک ته چې اختلاف راغلي دا هم چې اختلاف راغلي دا منافقتي بداحت سره نه ده زکه دا غ اختلاف بنا د محضې په مخابري او لوی بنده ده ځکه چې یو خبره کړې ده دا نه چې دا د دوی خبره مستند د دلیل لرده او دا خبره واټیږي خبره ده چې ته په مثالني یوولنه مخې مثال تیر څه کنه موږ چې حقایق د شیانو د په اسمان موجود دا منځکه موجود دا زوته موجود یو څوک په شیانو ویلته نه نه هیڅ هم وو کېدلې اوس دا دوی انکار د ما وليه لك اغا عنادا ومكابره ضد دی وجناد الوليد وجنيو خبره كړي و نو لکه څنګه چې اغه اختلاف قابلیت اعتماد نو نو درشان پدې بدیهات کې څه سمنيو برهمه و اختلاف کړی د دا قابلیت اعتماد نه دا متواتدون به اختلاف را نګي نو لدې و دې نه به اختلاف په اعتبار نشتا خبره داسوه چې ماتم رحمت الله علی دواله خبره صحیح خبره دي یو خبره دا چې د مفید علم دپارده ذویم خبره دا هغه <تصفح> <تصفح> علم حاصلله متواتر نه ده به دي توخه څه لیکل څه خبره وشه څه سلوور یو د ساده یو ایشکاله واري دا ذویم نقل د سوال ولې غین جواب دریم بیا نقل د سوال ولې غین جواب فلرند د وضاحت دي جواب د فارا یو مثال لکه اختلاف د شفرت یو مزیر نو بإختلاف بني يعقوب وإبراهيم مزرنده ولي غمد عناد او د مكابري دي وجنوب د حمد عناد او د مكابري دي وجنوب واما خبر النصارى هل سي خبر دي النصارى او ده قتل دي عيسى عليه السلام او يادي يهود ده طاب دي دين دي موسى عليه السلام سوا ترد ممنوع ده دي اول في اعتبار دي حالتي اولي او دي يوم في اعتبار دي حالتي ثانيين ووجد فرق فوق شوي كده امم فإن قيلة خبر خبرو كل واحدنا خبر دي هر أحد لا يفيد إلا زنة أغانا حاسي لدينا مگر زنة وزم زنة إلا زنة او سكلا اتصال دي يوزن بل سرراغي لا يوجب اليقينة أغانا ثابت ويقين لرا وأيضا جوازو او بل دادا تجواز دي كذب دي هر واحد دا ثابت وي كذب جواز دي كذب دي مجموع زكاة دغا مجموعم نفس أحاد دي نحكم دي حالة انفراد ودى حالة اجتماعية ودى ولنا مګه جواب ورکړو بมายه کونا منو جواب کړای چې نه منم دا خبره چې د اجتماع او د انفراد حکم یو ده بلکې مګه یو چې حکم کیه فرق ربما يكون يكون ما کوونه مااجما ډیررواري دسي چې سره دیاج معه دسې یو حکم راغلیوي لا کوونه مع انفراد سیغا د انفراد سره نووي که قووت الحبل لکه فود دی اغرهیاغا جوړه سويله اغ ه توله وختانو ناف ان قلا کته از ضر وياتتو لا کو فيات تفاوتوول اختلافه بديات پهې کې خو تفاوته اختلاف نه رايوه نحنو جلو ما او مک علم حاصلېږې په کیدلو دي او سره چې دا نایایی ددو ده قوله ععلمنا په وجود او او متواره الذي نه ان کار کل داله فاادي د دنا ععلم له جمع اوتون من لوقاللا ډليدي او قلا لکه سمنيا چې دناات بوتبات کوون ک دي او د بررحمن بوت عبات کوونکدي دا د هندوانو دوعا بوت فررستي تکیدي کل سمنية والبراهما قنا مغيايو حظ ممنوع ونا دا خبر ممنوع با بل ي تفاوتو بلک کله تفعوت راي فانهه او د بدي ه کې په وتي دی بواتي تفاوتي پهاتتي د تفاوت سره په ال په عادت کې او په استعملو ممارس کې وال اختار بالباله او فضلكې فرات ردللو شراوت سورات اطررا احکامه او پهصور د اطراپ و وقد يختلف فيه مقع برتنا او دغه اختلا سر راغلی ده اغا مقع برتننو فلا یا بهذا الاختلاف، حاضل اختلاپ نو د تهث نستا بل چیرته د دې بویت اختلافي اعتبار نه اورتشران ویولنه که سوفستاییه فی جميع الضروريات لکه سوفتیان مخیم لټولو بدیجات نه انکار کړی وو ضرورت په دې د دې یتنا زمایم مزکاسته ونانان مسته اسمانسته ونانان مسته مذګره اختلاف خو اعتماد نو دغه اختلاف د دویم قابلیت اعتماد نه ده دیماتین دواړه خبره صحیح پاتشوله چې سوف متواتر دا مفید علم دی فارم ده أو متواترنا فيكم علم هاتي لقذاب بديهي